פרק ב' ונפן ונישא המדברה דרך ים סוף, כאשר דיבר אדוני אלי, ונסוב את הר שעיר ימים רבים. ויאמר אדוני אלי לאמור, רב לכם, סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. ואת העם צב לאמור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו, היושבים בשעיר. ויראו מכם, ונשמרתם מאוד. אל תתגרובם, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר. אוכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם, וגם מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם. כי אדוני אלוהיך ברכך בכל מעשה ידיך. ידע לכתך את המדבר הגדול הזה. זה ארבעים שנה, אדוני אלוהיך עמך, לא חסרת דבר. ונעבור מאת אחינו וני עשיו, היושבים בסעיר, מדרך הערבה, מאילת ומעציון גבר. ונפן ונעבור דרך מדבר מואב. ויאמר אדוני אלי, אל תצר את מואב, ואל תתגר בם מלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את ער ירושה. האימים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים, רפאים ייחשבו אף הם כענקים, והמואבים יקראו להם אימים, ובשעיר ישבו החורים לפנים, ובני עשיו, יירשום, וישמידום מפניהם, וישבו תחתם, כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו, אשר נתן אדוני להם. עתה, קומו ועברו לכם את נחל זרד, ונעבור את נחל זרד. והימים אשר הלכנו מקדש ברנע, עד אשר עברנו את נחל זרד, שלושים ושמונה שנה. עד תום כל הדור, אנשי המלחמה מקרב המחנה, כאשר נשבע אדוני להם. וגם יד אדוני היתה בם, להומם מקרב המחנה, עד תומם. ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה, למות מקרב העם. וידבר אדוני אלי לאמור. אתה עובר היום את גבול מואב, את ער. וקרבת מול בני עמון. אל תצורם ואל תתגר בם, כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירושה, כי לבני לוט נתתיה ירושה. ארץ רפאים תחשב אף היא, רפאים ישבו בה לפנים, והעמונים יקראו להם זמזומים, עם גדול ורב ורם כענקים, וישמידם אדוני מפניהם. וירשום, וישבו תחתם. כאשר עשה לבני עשיו, היושבים בסעיר, אשר השמיד את החורי מפניהם, וירשום, וישבו תחתם, עד היום הזה. והעבים, היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים, היוצאים מכפתור, השמידום, וישבו תחתם. קומו ועברו את נחל ארנון. ראה, נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו, החל רש, והתגר בו מלחמה. היום הזה, החל תת פחדך ויראתך על פני העמים, תחת כל השמיים, אשר ישמעון שמעך ורגזו וכלו מפניך. וישלח מלאכים ממדבר קדימות, אל שיחון מלך חשבון, דברי שלום לאמור, אעברה וארצך בדרך, בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל. אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי, רק אעברה ורגלי. כאשר עשו לי בני עשיו, היושבים בסעיר, והמואבים, היושבים בער. עד אשר אעבור את הירדן, אל הארץ, אשר אדוני אלוהינו נותן לנו. ולא אבא, שיחון מלך חשבון, העבירנו בו, כי הקשה אדוני אלוהיך את רוחו, ואימץ את לבבו, למען טיתו וידך כיום הזה. ויאמר אדוני אלי, ראה, הכי לא תתת לפניך את שיחון ואת ארצו. החל רש, לרשת את ארצו. ויצא סיחון לקראתנו, הוא וכל עמו למלחמה יחצה. ויתנהו אדוני אלוהינו לפנינו, ונח אותו ואת בניו ואת כל עמו. ונלכוד את כל עריו בעת ההיא. ונחרם את כל עיר מתים, והנשים והטף. לא השארנו שריד, רק הבהמה בה לנו. ושלל הערים אשר לכדנו, מערוער אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בנחל ועד הגלעד, לא הייתה קריה אשר שגבה ממנו את הכל נתן אדוני אלוהינו לפנינו. רק אל ארץ בני עמון לא קרבת, כל יד נחל יבוק וערי ההר, וכל אשר ציווה אדוני אלוהינו.